Ha az ember mindenáron szellemes akar lenni, megesik, hogy egy kicsit elveti a súlykot. Én sem voltam egészen szavai, amikor a lámpa gyújtogatóról beszéltem, így aztán félő, hogy hamis fogalmat adok bolygónkról, azoknak, akik nem ismerik. Az emberek ugyanis igen-igen kevés kehelyet foglalnak el a Földön, ha a Föld két milliárd lakosa. A szorosabban egymás mellé állna olyas formán, mint például egy futballmeccsen, könnyen elférne egy húszezer négyzetméternyi téren. Az egész emberiséget össze lehetne zsúfolni a csendes óceán legparányibb kis szigetére. A felnőttek ezt persze nem innék el. Ők igen nagy helyet tulajdonítanak maguknak. Azt képzelik magukról, hogy tekintélyesek akár a majom kenyérfák. Föl lehet szólítani őket, tessék, számoljanak, elszegyszeni fog nekik, mert imádják a számokat, de ne vesztegessétek az időtöket ilyen föladatra, fölösleges, <gül> inkább nekem. A kis herceg tehát, amint földet ért, alaposan meglepődött, hogy egy teremtett lelket sem lát. Már-már attól félt elvétette a bolygót, amikor a homokba megmozdult előtte egy holcénű gyűrű. Jó éjszakát, mondta a kisherceg, csak úgy találomra. Jó éjszakát, felelte a kígyó. Melyik bolygóra estem? kérdezte a kis herceg. A földre, Afrikába, felelte a kígyó. Ó, hát senki sincs a földön. Ez itt a sivatag. A sivatagban nincs senki, de a föld nagy, mondta a kígyó. A kis herceg leült egy kőre, és szemét az égre emelte. Nem tudom, mondta, nem azért vannak-e kivilágítva csillagok, hogy egy napon mindenki megtalálhassa a magáét. Nézd csak, az ott az én bolygóm, éppen fölöttünk. – De milyen messze van! – Szép csillag! – mondta a kígyó. – Mit keresel itt? – Nézeteltérésem támadt egy virággal – mondta a kis herceg. – Szajjaj! – mondta a kígyó. És sokáig hallgattak. – Hol vannak az emberek? – kérdezte később a kis herceg. – Itt a sivatagban olyan egyedül van az ember. Nincs kevésbé egyedül az emberek közsem, mondta a kígyó, a herceg hosszan szemügyre vette. Furcsa jószág vagy, vékony, mint az ujjam, de bármilyen király ujjánál hatalmasabb, mondta a kígyó, a kis herceg elmosolyodott. Nem mondhatnám, hogy nagyon hatalmas, vagy hiszen még lába sincs, utazni se tudsz. De nincs az a hajó, amelyik messzebbre bírna vinni, mint én, mondta a Kígyó. Azzal, mint egy aranypánt a kis herceg bokájára tekeredett. Akit én megérintek, azt visszaadom a Földnek, ahonnék származik, mondta. Te azonban tiszta vagy, és egy csillagról jöttél, a nem felelt. Olyan gyönge vagy ezen a granit földön, hogy megesik rajtad a szívem. Ha egy szép napon majd nagyon visszavágyol a bolygódra, Segíthettek rajtad, mert én, ó, oh, mondta a kis herceg, értem, nagyon is értem. De miért beszélsz mindig rejtélyekben? Valamennyit megfejtem, mondta a kígyó, és hallgattak utána tovább.